A música sirve nos para recibir a don Xosé González Martínez, que sempre nos recibe moi agarimosamente para falar do Couto Misto e das, dos amigos do Couto Miste. Vamos a saudálo. Moi boa tarde, Xosé boa tarde Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada eh, mm, O que te pedimos é eso, precisamente Que nos fales desa de celebración Que os amigos do Coutumisto celebran cada ano Aí, eh, mm, elixindo aos suíces Do honorarios, non? Si sí. Este eh... ano volveré, volveré desa facelo no mes de xullo, non? O día 6, que é sábado sí. Este día celebraremos o 25 aniversario da Asociación de Amigos do Conto Misto. Con tal motivo, eh, o ato que se celebrará na Igreja de Santiago de Rubias, Santiago de Rubias que estará ás ¿sí? doce da mañán, ali eh, serán entregadas as distincións aos novos suices honorarios, pero previamente no corteixo que se forma abaixo na, na, na estrada que vai de Calvos a Baltar uh -huh. eh, o Conselho vai inaugurar unha placa eh, eh, con nome eh, do camiño que leva a Igreja. Ese, ese camiño polo visto mm, o eran investigando sempre se chamou camiño do forno pero o paso do tempo e en fin, a e a non utilización do forno uh -huh. o nome foi caendo o desuso e oxe, pois non se chamaba de ninguna maneira, o camiño do cara e vexe bueno, o camiño do forno entón o Consello uh, vai por ali unha placa e debaixo de, da, da nomenclatura unha pequena homenaxe a luis Manuel García Mañá eh, que dirá con un corpo de letras menor, obviamente homenaxe a luis Manuel García Mañá investigador e divulgador da memoria do coito misto. Ajá. Tenía carida esta lembranza porque eh, cumprense 25 anos da, da creación da asociación e posiblemente 26 anos da, da edición do, do libro de Luís Mago de Hacia Mañá sobre a... Ah a memoria do Couto Misto. A do Couto Misto. Que ben merecida ten, claro que sí, sí, señor. eu Creo que sí, porque um, o Couto Misto ten, ten unha historia que, como todo o mundo sabe, xa non vamos remachar nela, uh -huh. estigo a piques de pasar de ser historia a pasar a, a ser lenda. Es e que claro, es que cemento, cuando, non? Sí, claro. Cando algo pasa a ser lenda, aí xa é eh, unha bretema, non? Claro, claro, claro, claro. Rescatamos, rescatamos o perfil nidio dunha institución xerídico-política e territorial claro. eh, que existiu con todas as súas peculiaridades e... Eh, sustraémola deste espazo que é a desmemoria, que Claro a lenda. E ademais, tendes un, por certo un, un recoñecemento non solamente eh, administrativo político de Galicia, senón tamén de Portugal, que Portugal tamén aportou, ou polo menos aporta a súa, pa, o segurociño de área recomendando e recollendo ese, ese vosso traballo como asociación, non? Sí, eu creo que... Montalegre está moi... Muy nestes 25 anos fixemos un labor eh, que é moi, moi importante, que foi en primeiro lugar poñer a, a, a historia o servizo da da veciñanza, uh -huh. que les o que era o Coutomista. Tiñen escoitado algo, xa mesturaban a lenda ca, ca historia, xa estaban casi sí. do outro lado. Sí, sí, sí. Eh, ao mesmo tempo, fixemos unha proxección da existencia do Coutomista a través de cursos universitarios, a uh -huh. Universidade de Comiño e a Universidade de, de, de Vigo, lo uh -huh. que queda constancia nunha placa que está na fachada da iglesia, sí. un curso Digamos que foi moi importante Fixemos algo que mm, Faltaba, non? Porque a xente falaba do Couto misto, Pero obviamente eh, Pois ali pouco queda O Couto Misto aí nada máis que imaginación sí. Pero bueno, non fomos eh, Quen de buscar Unha icona mm. De, mm, Encargamos de un escultor De Vigo, José Molares A representación dun, Dunha posible eh, Figura do derradeiro Suiz, Suiz. Eh, do Couto Misto, sí, sí. que está presidindo, pois, o Adro O Adro, o Adro onde da, da Igrexa, non? Uh -huh. Exacto, o Adro que está, hai unha bancada moi grande onde se celebraban os plenos sí. de, do Couto Misto ali. e logo pois, pues, levamos o Couto Misto, en primeiro lugar o Parlamento Europeo, ali en Cataluña debateu-se no Parlamento tamén, sí, por... no Parlamento de Galicia sí, sí. no Senado No Senado tamén se debateu o tema do do Couto misto. Si sí, sí. O Couto misto é unha, unha proxección moi moi grande. E en Portugal, por suposto, pois porque eh, eh, non sei agora a data exactamente, pero penso que no no, no, no, no Parlamento de Lisboa tamén mm. se falou do Couto misto. Sí, sí sí bueno, eh, extraordinario ademais, o, o, sea, o día 6 de xullo, un tan convidados aqueles que queiran participar nesa homenaxe que vades a facer mm, seguro que hai que mm, pe, quizás que, pedilo con tempo, porque as, a, a, quizás o, o lugar si sí que é, é caído moi interesante, posto que hai unha un, un eira ali onde mm, celebrades un xantar despois pero que o mellor sería conveniente que se pusieran en contacto con vosotros para poder solicitar mm, a participación, non? Sí, se ¿no? xantar en o do, do cura moi mm. eh, eh, bonito mm -hmm. eh, estando nun outeiro mm -hmm. e ademais este ano temos unha unha novidade eh, que o Centro Dramático Galego vai facer unha representación teatral eh, ali, en Neixo despois do, do, de rematarmos o o sí. Entonces, vai é unha obra que se titula De Vilas de vida triste a Vila Alegre. Uh -huh. eh, esta é unha obra que dirixe o un grupo de teatro que se chama Oco e como digo, será representado ás 5 da tarde, ten unha duración unha hora aproximadamente e é unha recreación do que foi o Couto Misto Perfecto. Non a primeira vez que facemos unha representación deste tipo o temos feito varias veces uh -huh. levábamos anos en facer unha representación eh, a incorporación de nosas xentes ao Couto Misto eh, obrigou de alguma maneira a que fixéramos unha representación para que a xente tibera contato ca historia do Couto Misto a través do teatro moi ben, muy ben. Bueno. perfecto hai que quizás facer un pequeno documental dela e despois tamén darlle acceso ás persoas que non que, que, que non, non tiveron ocasión de estar aí non? quizás seria sí, sí. unha boa solución unha boa alternativa <risas> gravaremos a sobriña de teatro, si. Sí. Bueno. Eh, previamente ao jantar e a, a esta representación teatral na Igrexa de Santiago celebraremos o acto con sabido do nomeamento mm. de xuíces honorarios. Este ano en eh, tres persoas que, que consideramos eh, son moi cualificadas, ¿no? mm. Un Come Don Sérgio Ferreira Fernández, que é natural de Vila de Vilas de Randim, é un home de 85 anos artesandas corozas pezas de vestir feitas con xuncos un elemento etnográfico, etnográfico utilizado en épocas de choiva, sí. composta de carapucha, en fin e, e, Don Celso ademais é un facedor aparte de, de, de corozas tamén de chanclas de outro tipo de, de indumentaria que era propia dun, dun lugar onde as chubias obrigaban a, a a que sente leva un tipo de calzado muy especial, un uh -huh. poco, camiños estaban enlamados la mar. Claro, claro. Esto, o sea, es un un, un, un creo que merecedor. Sí, sí. También maneira que eh, outro dos suícesonal aí foi ese Felipe Luvian, alcalde do Concello de Luvian, un Concello extremeiro entre Zamora e Galicia entre Zamora e Ourense eh, Lubián eh, en realidad teña que ser un concello galego sí. e bueno, é a famosa demarcación que fixera aquel político Javier de Burros caprichosamente sobre o mapa que nos roubounos a Galicia o <risa> territorio como son, pois, pues, Lubián eh, Hermicende e sí. outros país e eh, la parte de Asturias, ni más ni menos que 35 concellos que son galegos falantes. ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, bueno, sí. Bueno, entonces, Felipe Lugian es un alcalde que es un gran defensor da de la galeguidad de ese territorio. Sí, sí, sí. Porque, si otro alcalde... Conhecemos, Lugian. Que... Eh, ...perderíamos sí. esa posibilidad de haber dado de que la comunidad autónoma de Castela León no han si, sido bastante... Eh, Condescendiente eh, con, con eles tamén Atuou claro que... eh, eh, dunha forma Impropia mm. eh, Infravalorando a cultura e a lingua Dun territorio onde Prácticamente a lingua é o galego Si, si, sí, si sí, sí. eh, Ademais, ele é un gran gaiteiro Pertence eh, eh, eh? Nos conhecemos É sí, sí. eh, eh, un gran gaiteiro mm. eh, Tivemos a ocasión de escoitalo eh, O pasado mes de decembro Cando fizemos unha homenaxe eh alí eh, nun lugar onde morrera eh, o reitor Rodríguez Cadarso en, mm. en Sí, a, en sí, sí, sí, el... sí. unha placa, pois pues este desde unha placa ali e eh, todo, sí, este sí. monolito alí moi grande, sí, uh -huh. no lugar exacto onde emborcada o coche. O coche. Sí. Sí. E logo a outra persoa, porque son tres, é Elena Pousa Ortega. Esta é unha muller que profesora universitaria de lingua galega foi unha das primeiras profesoras de lingua portuguesa en Galicia, natural de Goián, de mm. Dominio, é unha estudosa da fala miñota que ten profundizado sobre a lingüística, a fonética e a fonoloxía das lingüas que se falan en ambas marxes do río, buscando sempre ese con condutor que une a dous povos que, estando políticamente arredados, son un espazo de achegamento entre dúas culturas. Uhum. Elena, ademais, é autora dunha tese doctoral que se titula A Fala de Goyán Estudio uhum. Descritivo En Goián eh, eh, Goián é unha parroquia de Tomiño pero hai un barrio que se chama eh, Fontela eh, que dá o río uhum. e aí, aí a xente falaba un dialecto uhum. Pois eles ali din Canciela, din Fontela e eh, unha un, un, un vocabulario propio eh, Elena eh, recolleu eso na súa tese. Eh, unha tese moi importante porque, pasados os tempos, lóxicamente, as novas sedacios foron perdendo esa fal Pero ainda queda moita xente que, eh, cando un visita a Goián, eu vou ali con frecuencia, e descoito falar a xente goianés. Eh, eh, entón, eh, a máis desto, pois... Eh, Elena é unha muller que se move moito no campo do no campo da reivindicación da no memoria histórica. Recente mente, recentemente, recentemente ficheron dun homenaxe a a a filla dun político eh, coruñés de Orga uh -huh. que que morreu no exilio en Irlanda e eh, non eh, foi tributora da, da, da ONU e eh, de algun sectors internacionais, amparo um, ¿no? a San Pablo. Uh, bueno, hola, pedí una madre. Sí, sí, sí, Pero, pero eh, eh, eh, el pedido morreu vivió en, en Monzón esta señora los últimos años de huesca. su vida. Non, Monzón, no Concello de Fronte de Salvaterra, Monzón, Monzau. Monzau, Monzau, vale, vale, pensé que eh, confundía no, que, co, co, con, con... Que dí según onde esteas, dí Monzón ou monsao. Ah, sí, sí, sí, depende, sí, si, depende de onde esteas, non di Monzau, si, si, ten razón, ten. sí, eh, sí, té razón. É dicir, en Salvaterra dí Monzau, pero sí. os de Monzau dí Monzón. Monzón, sí, sí, sí. sí. sí. Bueno, pois pues, ali estaba, eh, soterra, está soterrada no cemiterio e eh, hai pouco esta muller fixeron unha homenaxe de um, unha um, persoa que estaba moi esquecida e eu creo que foi moi a caída a elección da, da súa recuperación moi ben vamos pois... a falar sempre da cultura da raya denta arriba, denta raya seta ata úmida ata, Muy... ata úmida, si, sí, si sí. os coito, pois sería interesantísimo tamén poder convidála para que falaranos a nosa radio un día, verdad? mándanos o contacto se si é eres, posible dou xe fora de onda despois o teléfono de Elena Muy eh, eh, encantada porque é unha boller que, que pode xe informar moitísimo é eh, gran conhecedora da cultura e da historia dun lado e do outro da raya úmida, mm -hmm. eh, é seca yeah. eh, pero moi ben ela está especializada na, no que é na raya do miño, non? sí sí né, e ese eh, de lingüista Pois pues a mí no sé, ainda me cae un poquiño máis porque por eso, por ser un filólogo estudioso tamén da lingua, pois seguro que que esa dialectalidade, non, que ou esa for, esa lingua eh, persoal eh, eh, debe ser unha cousa fabulosa. é eh, eh, moi curioso, porque ademais xa che digo que ainda está vivo, a xente dali fala gallegón. Gallegón, no, chaman ya fala. Sí, sí desa de forma, desa de, de, de zona de, de Tomiño e perto el, el, de localidades de por ali acordame de de, de, de, uti, de empregar um, moitos bombos e tambos treboadas cando fai um... ah, si, sí, bueno, todo baixo o miño eh, teñen as treboadas que son esas grandes tambores sí, enormes, sí, sí. Eh, que saen no Nadal que sí. no Entroido tamén, e logo saen na festa dunha festa que, que fan no mes de de setembro que a patronal de Tomiño sí. uh -huh. pero efectivamente hai varias parroquias que teñen ese, esas bandas, costume, no, sí, bandas sí. Tan, tan borradas Constu no? costume tradicional no, doutra cousa que teño que temos que dar noticia xa que temos un poquinho de tempo eh, dese traballo tamén que teñes mm, científico el, eh, eh, que, que, que tamén mm, leva desadiante leva pouco tempo pero suficiente como para poder poñer moitísimo valor, non? Sí, vamos a ver, Eu creo que falamos no seu día. Eh, cando cando cousemos en valor o junto misto, eh acordamos nomear suizos honorario, honorarios era coa finalidade de recoñecer a persoas sí. que tiñan unha grande actividade eh, na fronteira. En ese, desde sí. de, de, de arriba, nos dous lados, a, de, nos dous lados, exactamente, de, de, sí. De Melgaso, Ata, ata a guarda ¿no? sí, sí, sí. pero centrado no coitomisto por so nosas veces como yo impropiamente pero pedimos perdón decimos que o coitomisto é o epicentro da fronteira ¿no? sí, sí, sí. Eh, sí, eh, pero acordamos o ano pasado creada a Academia das Ciencias Científicas por eso lle decía academia, o científico claro <risas> esta academia na que non teñen cabida literatos Non, é, é unha academia formada por científicos é, en todos os campos é, non é do xurídico non é económico da planificación no é do, da, da medicina é, e outros aspectos máis que teñen como espacio común ese gran espacio da fronteira alrededor do Couto Misto desde Montalegre ata Couto Baltar, eh maltar mm. eh algo de Randim, pero tamén insisto cara todo mm, no, en todo de curso da fronteira. Claro, o sea, eh, o, o que diñ algús a raia, A raia, si. Sí. Eh. Porque, hombre, eh, hai un organismo que se chama o eixo Atlántico. Sí. O Atlántico é un organismo que ten Consellos dun lado e do outro Desde Lugo, a Coruña, a Creo, Pontevedra, a Orense eh, Logo para baixo eh, hasta, hasta Porto non? é sí. Coimbra, nestamente Bueno, é, é unha asociación Que por los avatares da política Está moi enxoito sí. Están enxoito, o señor alcalde de Vigo Tivo a desfachatez de desmarcarse Do eixo Atlántico In... Un impas, <ríe> no, ¿no? están en pausa Vamos Sí, Yo, no, sí. dicho que no le interesa o hoyo atlántico, que no le interesa Portugal. Eh, eh, eh, bastante imprudente o, o señor alcalde de Vigo en ese aspecto, sí. cuando realmente luego presume cuando el incel de ser lusero, de <risa> portugués aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, trata os portugueses despectivamente, ¿no? Sí, sí, eh, pero perfecto, él no tiene mucha preocupación que eh, para que eh, circule ese tren eh sí. comunitario. Pero, pero él quiere que los portugueses veñan a, a gastar mm, os seus cartos a, a, a Vigo, claro sí, que sí. Él está mais preocupado en cambio por lo tren rápido a Madrid, a comunicación con Madrid. Vaya. Entonces, pues, sabes ti, a gran euroregión Eh, eh, e abaixo, era, e abaixo é Porto creada pola Unión Europea e a Galicia Norte de Portugal claro Pero, eh, si, Porto eh, si, eh, eh, eh, entón o Aixo Atlántico estando unhas horas moi baixas cando mm. Fraga foi presidente da xunta de Galicia creara tamén o organismo que se chamaba Comisión de Traballo Galicia Norte de Portugal esta desapareceu xa polo tanto, na fronteira non hai agora mesmo mm un órgano, unha entidade de que se dedique a crear pensamento transfronteirizo. Eso. Re... Sí. Nos interésanos isto, a viga conta de que hai un maleido ao respecto. Te uh -huh. creamos academia, co finalidade de que as persoas que se están se van aí integrando nela teña como función ir esclarexendo moitos dos aspectos dentes de, de cales, eles pola súa condición de especialistas poden votarlo Ajá. este entrou unha academia eh, entran dúas pessoas unha da Universidade de, de, de, do Alto Miño si. eh, pero ahora este ano entrará na academia eh, a actual eh, abogada será do Estado É, un insano, é unha persoa moi galeguista É unha persoa que pode botar moita luz nas relaxións transconterizas Sobre todo a partir dos conflitos entre os dous estados non? E ah. sí. tamén é, entrará na academia é, Carlos Varela Que é exfiscal superior de, de, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia Uh -huh. eh, por lo tanto son eh, dous xuristas eh, Consuelo, Xelo Castro, Carlos Varela e eh, posiblemente nun no futuro entrará tamén unha fiscal que eh, é a encargada do medio ambiente na audiencia provincial de Ogrens que se dá a coicencia de que é la inatural de Golpellás un aldeíña de preto do Couto Misto ah né? Claro, o medio ambiente non coñece Fronteiras, os lumes Decía Mel a mín onte non? Pois, eh, A veces cando hai lumes por aí e O lume atravesa non pide permiso Non ten pasaporte para pasar De un lado para o outro sí, no sí, tanto, sí. Eh, eh, Toda a casuística do, do Que afecta O medio ambiente eh, Vai ter nunha, nunha fiscal se chama carne Eiro Bolsas E eh, una valedora en esta cadena ¿no? eh, incorporaremos también a este gran científico que existe que se eh, dedica a Xenética ah. eh... Ancho. Ah, sí. Ancho Fernando, Fernando Cerulla ah, Fernando. Que es director de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, situado en Berín. É unha autoridade nisto. Eh, os crimes, por xembro, que, que hai que descubrir, pois normalmente encargas este, este Fernando Serrulla e o seu equipo de descubrir as motivacións e, e, e moitas cousas. Creo que pertenece, me parece que pertenece ao equipo de Anxo Carracedo. Exacto. Ten... Eh, Verdad? Efectivamente. Uh -huh. Entón, eh a criminoloxía tampouco ten fronteiras, no? ajá, ajá. En Verín eh tamén a, o norte de Portugal sí. eh ten unha referencia de primeiro orden con este instituto, ¿no? Claro, claro. Bueno. Eh, decir que mm, a... hai unha relación moi forte entre Galicia e o norte de Portugal, sin embargo, maliatero amparo de la Unión Europea cuando se creó Eurogresión ese, ese continente no fue hinchido con contigo sí, está. con relaciones jurídico-políticas con un tecido eh, legal sí. para que esas esas formalidades tengan un carácter eh, sí. realmente eh, efectivo y De, de utilidade, tanto para claro. os cidadãos portugueses como galegos. Claro, claro. Pensar claro. que, que hai moita xente que se traballa desinfo de, de Límbia, pues que traballa en Montalegre. Claro, la, é viceversa, non? Viceversa, eh, sí, por, sí, sí, sí. Claro, por o medio que hai, hai un problema, están os delitos laborais, <risas> está, está un problema de, das cotizacións, sí. a seguridade social. Eh, todo sí. eso, efectivamente, está contemplado. Pero, na medida en que Mm, o desenvolvemento económico portugués que vai ser clave para o desenvolvemento da fronteira galega. Claro. Mm Hai -hmm. que ter en conta que o, o único estado de Europa centralista que queda é Portugal. Mm. Portugal non optou pola regionalización. Se sí. Portugal se regionalice eh, a zona norte de Portugal, eh, vai ter unha impronta moi grande na, na en toda a fronteira ourensa. Claro. Claro, claro. muy grande, porque sí, sí, sí. o desenvolvemento económico do outro lado é, é maior que o de aquí. Sí, sí, E eso pero... non o reconhece ni siquiera a administración galega, non sei sé por que, pero nos no. reconhece. Pois pues non, aprobai que o que decía aí un momento, non? Uh -huh. A comisión de traballo Galicia Norte de Portugal que era franca, morreu. Vaya. Vale. Sí, sí. No bueno, ten... que quizás habría que solicitar ou polo menos os empresarios que quizás serían os que deberían chamar máis atención de solicitar que se formara unha comisión para que eso volverá a ter efectividade e solicitude de participación de intercambio tamén cultural e científico e tamén empresarial entre un lado e o outro non sería Pero mellor é isto es que pretende esta academia para todos os activos ivos que hai, a vida conta cancís institucións non nos moven sí, sí. eh, a modestia da, da iniciativa que é eh, privada, sí. tratar de motivar e crear un pensamento eh, transfronteirizo que bien. actualmente existe de, de feito, pero non existe legalmente, Claro, no? claro. Sí, sí, sí, E esta academia eh eu creo que teria vai ter, eh pois un un espazo de traballo moi importante para fundar nas múltiples relacións que hai entre un lado e outro da fronteira. Pois sabes que, que nos estaremos sempre o carundo do vosso traballo e, e seremos mm, comunicadores, por lo menos, de, de esa vosa participación e traballo incansable que está desfacendo para que todo o que... O... O noso, non. O, o que tenga algo que ver con nosa identidade galega Pois se ponha en valor Que non é somente o seu idioma Que, que son muitísimas cousas máis E de, de, de, de feito Pois ti eres un, un abandeirado de todo eso De verdade que te agradecemos moitísimo Xosé Pois há o agradecemento para vos, Julio, por a vida conta que en París, en Cataluña, existe unha comunidade de galega, e en concreto a zona del Calvos de Randín, sí. moi verosísima, porque a mín chamou má atención que Calvos, sí. Calvos, o Conselho de Randín, que é unha, unha freguesía pequeninha, sí. apenas ente ali durante o ano. Sí, pero sí, cando é sí, sí. agosto, é que se quintuplica o povo. Énchese, énchese, énchese Calvos, sí, sí, sí. És un sí, catalactor. Sí. sí, sí. <ríe> bueno, si sí, de, de segunda generación, a verdade é que os, os que viñeron primeiros son de I de Caldos. Bueno, unha cousa que saibas que nosotros a, a todos os que convidamos despois dámolles eh moito éxito, por lo tanto somos talismán para as persoas que entrevistamos, teredes moito éxito en ese traballo que próximo para o día, para o mes de de xullo e tamén para a Academia Científica que levades mm, Adiante, con moitísimo cariño e agarimo Unha aperta moi grande Moitísimas gracias por participar no programa de hoxe A vos, moitas gracias Veña, hasta outro momento Despedimos a Xosé Que um, o queremos um, da, a, Abonar todo o noso traballo Con boca de, con música Para que todos vosotros disfrutedes con ela Adiante vas habitando las calles, en la cuerda y la canela, anhelando libertad, se pudiera, se pudiera rescatar a esta nena que está de...